ولقد اغسلنا الى امم من قبلك فاخذناهم بالباساء والضراء لعلهم يتضرعون نقيقيني kwa متومه zilizokuwa زيلزوكوا قبلياكو kisha tukazitia katika dhiki na mashaka ili zipate kunyenyekea thalau la izja'ahum ba'suna tadarr'u walakin qasat qulubuhum wa zayyana lahum ash ma kanu ya'malun kwa nini wasinyenyekee ilipoafika adhabu yetu لكن نيو زاو ذلikuwa ngumu na sheitani akawapambea waliokuwa wakiyafanya fa lam ma nasu ma dhukiru bihi fatahna alayhi al-abwa kab kulli shay'in hatta idha farihu akhadhnahum baghtatan fa-idha hum waliposahau basi walipasahau waliukumbushwa milango ya kila kitu mpaka walipofurahia yali waliopewa tuliwashika kwa ghafla na mara wakawa wenye kukata tamaa faquti'a dabirul qawmi alladhina zalamu walhamdulillahi rabbil alamin ikakatwa mizizi ya watu walio na wakuhimidiwa ni Mwenyezi Mungu Muola mlezi wa viumbe vyote Qul ara'aytum in akhadha Allahu sam'akum wa absarakum wa khatama ala qulubikum man ilahun ghayru Allah yatiikum bi Unzor kaifa tunfarifu alayat thumma hum yasdifun Sema maonaje Mwenyezi Mungu akanyakuwa kusikia kwenu na kuona kwenu na akaziziba nyoyo zenu ni Mungu gani asiyakuwa Mwenyezi Mungu atekuletea ni hayo tena Angalia vipi tunavyoeleza ishara kisha wao wanapouza ul ara'aytakum in ataakum adhabullahi baghtatan aw jahratan hal yuhlaku illa alqaumudh-zalimun sema muonaje ikikufikieni adhabu ya mwenyezi Mungu kwa ghafla au kwa dhahiri je watangamizwa isipokuwa waliodhulumu, وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ فَمَنْ آمَنَ وَأَصْلَحَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ نَحْتَوْتُمِ na إِلَّا هُوَ Na نَوَنَّجِي نَوَنَّيْ كُوَمِنِي نَوَكَتَنْدَمَ مَها hofu خَوْفُ yao ولا ها وتحزنك والذين كذبوا باياتنا يمسهم العذاب بما كانوا يفسقون na alliyukanusha ishara zetu itawagusa adhabu wa walivyakuwa wakipotoka Kul la aqulu lakum 'indi khaza inallahi wa la a'lamul ghaiba wa la aqulu lakum inni malak in attabi'u illa ma yuha Kusema, "Je, hawastawi au kama wal afala walio Sema, "Mimi sikwambiini kuwa ninazo hazina za Mwenyezi Mungu, wala sijui mambo yaliyofichikana. Wala sikwambiini kuwa mimi ni malaika. Mimi sifuati ila yanayofunuliwa kwangu." Sema, "Je, wanakuwa sawa kipofu na mwenye kuona? Basi hamfikiri?" Allah hu akbar Allah la ilaha ila Allah Ya nabii yanayokupata kwa watu wako kwani sisi tuliwapeleka mitume kabla yako kwa kaumu nyingi kabla ya umma wako huu nao wakawaambia ni waongo Nasi tukawapatiliza kwa adhabu zizowateremkia na yaliowadhuru miili yao ili walau wenyenyekee na warejee kwa Mwenyezi Mungu. Na hilo takikana ni kuwa warejee kwa mula wao mlezi, lakini hawakufanya hayo, bali zikaendelea nyoyo zao katika ugumu wao na shetani akawapambia vile vitendo vyao vibaya. Wakaviona vizuri walipoacha kuaibika kwa ufakiri na maradhi tuliyowapa kuwa ni mtihani tukawajaribu baada yake kwa kuwapa riski zenye wasaa. tukawafungulia milango ya kila sababu za riski mpaka walipofurahia neema zetu na wao wasimshukuru Mwenyezi Mungu kwa hayo ikawajia adhabu ghafla wakawa wanadahadari wamekata tamaa hawaipati njia ya kokoka ikateketezwa kabisa kaumu hii yenye kudhulumu asibakie hata mmoja alhamdulillah Wakuhimidiwa kwa sifa zote njema ni Mwenyezi Mungu mwenye kuolea viumbe kwa neama na nakama kama na mwenye kuisafisha ardhi na ufisadi wa wenye kudhulumu waambie ewe nabii hebu nambieni mwenyezi Mungu akinyakuwa kusikia kwenu na akazifunika nyoyo zenu zisiweze kutambua kitu akakufanyeni viziwi vipofu hamfahamu kitu Mtamwabudu Mungu gani isipokuwa Mwenyezi Mungu atakayeweza kukurejesheni aliyokunyanganyeni Mwenyezi Mungu Ewe nabi, tazama vipi tunavyoziweka wazi hoja na kuzipanga mbalimbali mbali. kisha pamoja na haya wao wanakataa kuzizingatia na kuna kwazo Sema hebu nambieni, ikikufikieni adhabu ya Mwenyezi Mungu kwa ghafla bila ya kutarajia au ikakujieni kwa dhahiri nanyi mnaitaraji. Kwa kuwa meonywa kuwa itakuja. Hivyo adhabu hiyo itamsibu yeyote ila wale watu waliojidhulumu nafsi zao kwa kushikilia ukafiri na upotovu. Hakika haitamsibu mwinginewe. Na sisi hatuwatumi manabii ila ni kwa ajili ya kuwabashiria wenye kuamini mambo ya kheri na thawabu, na kuwahadharisha na adhabu wale wanaokufuru, basi wenye kuamini wito wao na wakatenda mema Hawa takuwa na hofu ya kuwapata shari, wala hawatahuzunika kwa kuikosa kheri. na wale wanaozikanushi dalili zilizowazi za ukweli wa waliokuja nayo mitume watapata adhabu kwa kutoka kwao kwenye utuifu na imani ewe mtume waambie hawa makafiri mimi sikwambii kuwa mimi mimi ni nina madaraka alionayo Mwenyezi Mungu hata nikuitikieni kwa mnayotaka wala sidai kuwa mimi mimi ni nina elimu ya mambo ya ghaibu ambayo Mwenyezi Mungu hakunijuvia wala sisemi kuwa mimi ni malaika ninaweza kupanda mbinguni mimi si chochote ila ni mwanaadamu tu sifuati ila Mwenyezi Mungu anachonifunulia sema ewe nabii je wanakuwa sawa aliyepotoka na aliyeongoka katika kuzijua kweli hizi hivyo inakuelekeeni nyinyi mkautupa uongofu ninaukuleteeni msiouzingatie kwa akili zenu hata kikubaini kieni haki